Boho, oca i syna i ducha svätého. Amen. Pokojím vám, sestri a bratia, aj dnešný deň vás vítam na tomto mieste, keď chceme spoločne chváliť a oslovať Pána Boha za všetko, čo nám zo svojej milosti a lásky dáva. Máme tretiu pôstnu nedelu, nedeľa, ktorá hovorí o premoženie zlých mocností. Mocnosti, ktoré na nás doliehajú, mocnosti, ktoré jednoducho na nás sa snažia útočiť a tým najväčším je diabol, Satan. Ale taktiež si chceme spoločne uvedomiť, že si máme vyvoliť medzi životom a smrťou. O tom nám hovorí Božie slovo a ja verím, že Pán Boh sa prizná aj k tomu, čo dnes teda budeme vnímať, čítať, počúvať a spievaného chválu a slávu. Preto s dôverou Pána Boha prosme ho, aby aj túto chvíľu požehnal svojou prítomnosťou, náplňol svojim Svetým Duchom. Chceme tieto služby Božie začať predspevom o Ježiši tvoje umúčenie a budeme spievať dnes piesne 368 95 103 560 a antifónu číslo 30. Ešte raz upakujem piesne 368 95 103 560 a antifónu číslo 30. Nech sa Pán prizná k týmto službám Božíma, nech nás vedie svojim Svetým Duchom. Amen. is she. S Pánu Bohu nášmu, v duchu v pravde modlíme sa, Pane Ježiši Kriste, prišiel si pre naše spasenie. Aby si nás od zlého zachránila do slobody dietok Božích navrátil Ďakujeme Ti, že si naše srdcia Svojim slovom i duchom K viere naklonil. Ty poznáš našu slabosť A našu náklonosť pochybova Preniky nás prosíme Mocou svojho svetého ducha Nás márnomyselných Aby sme sa dobrému nevspierali Ale milosťou Božou sa nechávali naplniť. Daj nám ochotne príjmať Tvoje slovo, aby sme sa zléhovarovali, varovali a ovocie ducha prinášali Tebe na čest a slávu na veky vekov. Jeremiáš, kapitola 21, verše 7 až 13. Potom, znie výrok hospodinov, vydám ľudského kráľa Cidkiju, jeho sluhov i ľud, aj tých, ktorí prežijú v tomto meste mor, meč a hlad, do rúk babylonského kráľa nebúkadne cara a do rúk nepriateľov, ktorí im siahajú na život. Pobie ich ostrý meča bez ľútosti, súcitu a bez milosrdenstva. Tomuto ľudu však povedz, takto vraví hospodí. aj hľa, ja kladiem pred vás cestu života a cestu smrti. Kto ostane v tomto meste, zomrie hladom a na mor, kto však vyjde a prejde k chaldejcom, ktorí vás obliehajú, ostane nažive a zachráni si život ako koryst. Pretože som obrátil svoju tvár proti tomuto mestu k zlému a nie k dobrému, z nevýrok hospodinov, bude vydané do ruk babylonského kráľa a ten ho spáli ohňom. Domu judského kráľa však povedz, počujte slovo hospodinovo dom Dávidov. Takto vraví hospodin, prislúžte právo za rána a vydrhnite okrádaného z ruky utláčateľa, aby nevyšlehol môj hnev ako oheň a aby nehorel tak, že ho nikto neuhasí. Ajhle, ja som pri tebe, obyvateľka údolia, ty skala nížiny, znie výrok hospodinov. Vy hovoríte, ktože príde na, na nás a kto vnikne do našich príbytkov? Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov, znie výrok hospodinov a, a založím oheň v jej hore, ten zničí všetko, čo je v okolnej. List Efenským, kapitola 5, verše 1 až 9. Nadpodobnite teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar na obeď Bohu príjemnej vône. Smilstvo však a akúkoľvek nečistotu alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svetých. Ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie, čo sa nepatrí. Ale radšej dobré rečenie. Lebo vedzte a uvedomujte si, že ani jeden smilník, ani nečistý alebo lakomec, ktorý je služebníkom nemá dedictvo v kráľstve Kristovom a Božom. Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo preto to prichádza hnev Boží na neposlušných sítl. Nebuďte teda ich spolu súčasníci, veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v pánovi, ako deti svetla žite lebo ovocie svetla je o všetkej dobratlivosti, spravodlivosti a pravde. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Drahý pán Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo, ktoré nás volá k životu. A že ten život má byť v múdrosti, v odvahe, v pokoji požehnaní podľa tvojej vôle. Daj nám prosím každý deň silu ísť tvojou cestou a dôverovať tvojmu plánu pre náš život, život v spoločenstve bratov a sestier. Prosím ťa o múdrosť pre maturantov aj deviatakov, ktorých v blízkych dňoch čakajú testy. Poveď ich mysle v tvojom nadprirodzenom pokoji, aby úspešne zvládli to, čo majú pred sebou. Ďakujem, že si blízky všetkým, ktorí ťa opravdivo vzývajú, plníš želania tým, ktorí sa ťa boja, počuješ ich volanie a pomáhaš im. Amen. Svete nedelné vanílium Ježíša Krista Napísal vanilista Lukáš V 11. kapitole A vyháňal démona, ktorý bol nemý Keď démon vyšiel nemý Prehovoril a zástupy sa divili Ale niektorí z nich povedali Belzebubom kniežaťom démonov Vyháňa démonov A iní aby ho pokúšali Žiadali od neho znamenie ze neba, ale on poznal ich zmýšľaní a riekol. Každé rozdelené kráľovstvo spustne a dom rozdvojený proti sebe padá. Keď teda i sám satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho kráľovstvo, lebo hovoríte, že ja mocou Belzebuba vyháňam démonov ale ak ja Belzebubom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia, preto budu vám vám súhucami. Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak iste prišlo k vám kráľovstvo Božie. Keď si silný ozbrojenec stráži dvor, jeho imanie je na pokoji, ale keď príde silnejší ako napremôže ho, Odoberie mu všetku zbraň, ktorú dúfal a čo ukoristil, rozdá. Kto nie je so mnou, je proti mne a kto nezhromažďuje, so mnou rozptýluje. Keď nečistý duch výjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok a keď nenájde poviesí, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho vymetený, a vyzdobený. Vtedy ďa vezme zo so sebou iných sedem duchov horších od seba a vojdúc prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé. Keď to hovorila kásy, že zo zástupo pozdvihla svoj hlas a povedala mu blahoslavený život, čo ťa nosil a prsia, ktoré si pohožíval. On však riekol O mnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho. Tak k modlitbe. Draj náš Božia Pane, vkládame sa do Tvojich rúk a prosíme o to, aby si nás viedol, žehnala, aby si nám ukazoval, čo máš pre nás pripravené. Prosíme ťa o Tvoju blízkosť, milosť a vedenie Tvojim svätým Duchom. Amen. Bratia, sestry, zúci, k slovu Božiemu, postanť a počujme slovo Božie. Ako máme napísané v 5. knie Mojžišovej v 30. kapitole keď v 11. a 16. verši v Mene Božom čítame. Lebo tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba ani nedostupný, ani ďaleký. Nie je v nebi, aby si smel povedať, kto vystúpi kvôli nám do neba, aby nám ho zniesol a hlásal, že by sme ho mohli plniť. Ani nie je za morom, aby si smel povedať, kto kvôli nám zájde za more, aby nám ho priniesol a hlásal tak, že by sme ho mohli plniť. Lebo to slovo je veľmi blízko teba, je v tvoj ústach, v tvojom srdci, aby si ho plnil. Pozri, dnes som ti predložil život, dobro, smrť a zlo. Dnes ti preukazujem, prikazujem milovať hospodina tvojho Boha, kráčať tvojho cesta a zachovávať jeho príkazy, jeho ustanovenia a jeho právne predpisy. Tak bude žiť a rozmnožovať sa. Hospodin tvoj Boh ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš zabrať. Amen. To sú božie slova. Drhá sestry, stáli sme už pred nejakým vážnym rozhodnutím, že buď alebo. Ak si pamätáte tak minulý týždeň, sme mali takú tú tému, že bícha alebo pokora. A dnes uh, trošička možno budeme uh, tak uh, pokračovať v tom, a tiež bude také rozhodnutie, že buď alebo. A to rozhodnutie je, že život alebo smrť. Áno, dnešné Božie slovo, ktoré som čítal, je dokončenie statí o Božom zasľúbeňu, ktoré dostali Izraelci predtým, ako mali vstúpiť do zasľúbenej krajiny. A my vieme, že napriek tomu, že sa Izraelci mohli spoliahnuť na hospodina, že mu mohli plne dôverovať, viackrát reptali. Sprotivili sa pánovi, dokonca vieme v niektorých častiach, že sa stali až modloslúžobníkmi, slúžili iným Bohom a takto by sme mohli pokračovať. A dnes počúvame Božie slova, ktoré hovoria, tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba ani nedostupný, ani ďaleký. Nie ani v nebi, aby si smel povedať, kto vystúpi kvôli nám do neba, aby si ho zniesol a hlásal, aby sme ho plnili. Nie ani za morom, aby si smel povedať, kto kvôli nám zájde za more, aby nám ho priniesol a hlásal tak, že by sme ho mohli plniť. Lebo to slovo je veľmi blízko teba, je v tvojich ústach, v tvojom srdci, aby si ho mohol plniť. Týto slova Izraelcom zvestuje Boží muž, Mojžiš. A poviem k tomu, že ešte on. My vieme, že Boh si vyvolil Mojžiša, aby vyviedol Izraelcov z Egypta a jednoducho dal mu veľkú úlohu, ale dodal som tamto slovičko ešte preto, lebo my vieme, že v tejto 5. 5. knihe Mojžišovej v týchto 30. a po svojej podstate, skoro posledných kapitolách sa dozvedáme o tom, že Mojžiš napriek tomu, že sa túžil dostať do zasľúbenej zeme, že mu to Boh zasľúbil, preto však vieme, že sa on sám nedostáva. Nedostane sa do zasľúbenej zeme. Napriek tomu, že sa snažil celým svojim životom poslúchať hospodina, aj keď treba dodať, že mal teda nejaké tie svoje prehrešky, zvestuje, že pochopenie, viera, poslušnosť mluví medzi Bohom a ľuďom, že nie je nedosiahnutelná, že ono sa to dá. Dokonca sa ľudia nemusia na nič vyhovárať ale stačí, aby túto zmluvu Božie slova plnili, prijali a plnili. Tak môžeme povedať aj inú pravdu, že ak sa podvolíme Božiemu konaniu, ak sa podvolíme Božiemu riadeniu, tak aj my môžeme na našom živote pocítiť to úžasné Božie požehnanie, požehnanie, ktoré aj nás chce zachrániť. Požehnanie, ktoré na nás chce spočinúť aj, aj dnešný deň a tie ďalšie, ktoré Pán Boh nám vymedzil a dál, aby sme jednoducho nasledovali. Áno, Boh nám skrej to svoje požehnanie chce ukázať, že mu veľmi na nás záleží, že jednoducho túži po nás. A my sa máme modliť, máme spievať, máme ho chváliť, máme počúvať a čítať jeho slova, máme vnímať, že to požehnanie chce naozaj spočinu na nás deň čo deň, že toto požehnanie nás zachraňuje. A je úžasné, že to jeho požehnanie nás už dávno zachránil. Boh nás zachránil skrze svojho syna Pána Ižiša Krista, ktorý prišiel na tento svet, aby nás spasil, aby nám ponúkol väčší život. To je to najväčšie požehnanie, ktoré nám Boh dal. A myslím si, že preto aj my ho chceme za to chváliť, oslavovať a ďakovať mu za všetko, čo naozaj pre nás robí. A viete, on chodil po zemi. Vieme, že Mnohých zachraňoval, uzdravoval. Počuli sme dnes príbeh z Evanielia Lukášovo z 11. kapitoli, ako on uzdravil nemocného, nemého, ktorý jednoducho mal v sebe nemého ducha a síce ho ľudia jednoducho obvinili, že Belzebubom chce vyháňať tých démonov a že jednoducho e, nie je to v poriadku. A on im tam hovorí tie slova, že áno, naozaj. Démonom, vyháňam démonov? Čo je, Satan rozdelený? A taktiež hovorí, že také veľmi dôležité, ten záver, ktorý sme počuli z toho Lukášového evanielia, aj keď ho nemám na vysvietenie, ale prečítam, ten záver z 11. kapitoly Lukášového evanielia, ten príbeh o tom duchu, duchu ktorý príde naspäť, teda od 24. verša po 28. Keď nečistý duch, z človeka. Blúdi, blúdi po miestach bez vody, hľadá odpočinok a keď nenájde, povie si, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tedy ide a vezme so sebou iných sedem duchov, horších od seba a vojduc, prebývajú tam a tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé. Keď to hovorila, aká si žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu, blahoslavený život, čo ťa nosil prsia, ktoré si požíval, on však riekol, o mnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli Božie slovo a zachovávajú ho. V podstate pán Iž hovorí, že ak to miesto, ktoré je, môžeme povedať, zničené akýchkoľvek poviazaní, ak to miesto nie je zaplnené pánom Ježišom, Áno, zostane vyzdobené, krásne, ale potom tam môže prísť diabol a ešte viac, ešte dokonca sedem ďalších duchov a ešte viac zviaza toho človeka a tie veci toho človeka budú horšie ako prvé. Preto ak vnímame, že sme boli uzdravení Pánom Ježišom, ak vnímame, že Duch Svetý nás uzdravil od veci tohto sveta, od poviazaní, od závislosti, tak nechajme sa naplňať pánom Ježišom. Sme povolaní k tomu, aby nás pán naplňal. Aby pán jednoducho kona a vládol v našom živote. Aby aj pri nás možno zaznievali tie slova, ktoré pán Ježiš povedal pri niektorých uzdravených tvoja viera ťa zachránila. Áno, on nikdy nikoho odsúdil. Ale... On mal túžbu v sebe, aby sa ľudia dali na pokánie, zmenili svoj život a rozhodli sa pre ten život. Život s ním. Život v následovaní jeho samého. Lebo aby sme aj my pochopili, že On je tu pre nás. Avšak ako reagujeme? Cestria, bratia, čo je vlastne na nás vidieť? Prijali sme to Božie povzbudenie, požehnanie, to Božie zachránenie. A uvedomujeme si to, alebo ako je vlastne na tom naša viera v pána Ježiša Krista? Dôverujeme Mu a spoliehame sa na Neho? Alebo sme ako tí ľudia, ktorí sú opísaní v Božom slove v knihe Mojžišovej, ktorí až príliš vymýšľali a hľadali spôsob, ako sa to nedá. Ano, my sme počuli tie slova z tej knihe Mojžišovej, z 30. kapitoly, keď sa pýtali, že ten príkaz jednoducho si možno mysleli, že bude ďaleko, bude nedostupný, bude zamorom. A ak si pamätáte, tak na štvrtú adventnú nedeľu nám podobné slovo, ak nie až totožné, svedčilo z listu rímsky. Kde jednoducho sme počuli, že pre Židov to bol ako taký škrt cez rozpočet. Lebo oni sa spoliehali na svoje dogmy, na svoje obrady, na to, čo vlastným pričinením dokážu urobiť, že sa dokážu privlížiť k Bohu, ale Boh nám dal, Kristus nám dal všetko zadarmo. On pre našu záchranu, ktorú pre nás vydobil, jednoducho spravil všetko. A túži, aby sme ho prijali. Túži, aby sme ho vyznali. Aby sme príjimali jeho aj príkazy, aj nariadenia, aj tie zákazy. A hovorí, nie je to nedostupné. Nie je to ďaleko. A keď my si to ľudia snažíme niekedy stiažiť, skomplikovať, tým našim spôsobom života, kedy možno málo sa upierame na pána a si povieme, že ja to zvládem sám. Ja k tomu nikoho iného nepotrebujem, veď som uveril, verím a to mi stačí. Nie. My potrebujeme dennodenne byť napojení na pána Ježiša Krista. denne mu odovzdať svoj život, vyznávať ho ako nášho pána a spasiteľa, ako toho, ktorý nás zachránil. Možno také povzbudenie pre nás, že prestaňme vymýšľať. Prestaňme veci komplikovať. Boh chce pre nás to najlepšie. Áno, možno niekedy sú tie požiadavky možno ťažké, možno na prvý pohľad nereálne. Ale viete veľmi dobre, že on s nami nemyslí zle. On túži po našom pokáni, dôvere, odovzdaní sa do rúka. Áno, aj my sme... Pozvaný k tomu, aby sme vyznávali pána Ježiša. V starozmúvnych dobách, dokonca môžeme povedať Židi až do dnes, ako také vyznanie, priznanie sa k hospodinovi, po, po, používajú vyznanie Šma Izrael, počuj Izrael, ktoré je zaznačené v 5. knihe Mojžišovej v 6. kapitole, kde môžeme čítať aj tieto slova. Počuj Izrael. Hospodináš Boh je jediným Bohom. Milovať budeš hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budú ich štepovať tvojim synom a budeš hovoriť o nich. Či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo stávať. Priviaže si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami a napíšeš ich na veraje svojho domu, na svoje brány. V Novej Zmluve môžeme povedať, že ľudia, ktorí sa priznávali k Pánovi Ježišovi Kristovi, sa nechali pokrstiť. Tiež vyznali vieru, prosili o odpustenie, vyznali hriechy a nechali sa pokrstiť. Áno, aj my pri tých našich krstoch vyznávame. Vyznávame všeobecnú vieru kresťanskú, ale uvedomujeme si jej slova. To, čo nám toto vyznanie hovorí a čo s ním vlastne vyznávame. Skúsme sa doma zamyslieť, skúsme si doma otvoriť, spevniku ju máme, skúsme si ju doma otvoriť a prejsť. Slovo po slove, vetu po veď. Naozaj vez, veríme a vyznávame to, čo všeobecná viera kresťanská obsahuje? Alebo sme sa nejakým spôsobom oddelili, alebo úplne odlúčili od nej. Aké je naše vyznanie. Preďa, sestri, keď si to tak zoberieme, tak áno, často my ľudia sa snažíme nájsť výhovorky, spôsob, ako neprijať Krista celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou, že jednoducho povieme si áno, je to ťažké, je to náročné, nedokážem to, ale Pán Boh hovorí, že my nemusíme ísť ani do neba, nemusíme ísť za more. To Božie slovo je nám dané. Myslím si, že každý jeden alebo väčšina z nás určite má Bibliu. Dokonca je úžasné, že dnes nemusíme ju mať len tej tlačenej podobe, ale kdekoľvek sme, môžeme ju mať mobile. Môžeme si čítať, môžeme skúmať, čo Božie slovo hovorí. Môžeme si čítať ako povzbudenie a posilu. Dokonca sú rôzne najmä to moje aplikácie na to, aby sme nielen čítali Božie slovo, ale aby sme možno vnímali aj rôzne výklady Božieho slova. Aby sme počuli, čo Božie slovo chce zvestovať nám do nášho života. Mení sa to naše vyznanie, keď počúvame Božie slovo? Sme pevnejší a mo mocnejší v poznaní pána Ježiša? Áno, Dokonca Božie slovo nám na jednom mieste hovorí, že Boh túži po nás až po závisť. že Jednoducho túži, aby sme sa obrátili k Nemu. Viete, v Božom slove máme dokonca napísané, že Pán Ježiš aj karhal ľudí, mesta za to, že jednoducho uh, boli, od, boli ďaleko od Neho. Prečítam dve te, dva texty, a to prvý bude Evangelium podľa Matúša, keď v 11. kapitole máme uh, jednoducho také napomenutie. Uh, 11. kapitola, 20. až 24. verš. Vtedy začal karhať mesta, pretože sa nekajali, hoci sa stalo v nich čoraz, v nich najviac jeho divou. Beda ti chorazím, beda ti becajda, lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali divy, ktoré sa stali u vás, Dávno by sa boli kajali vo vrecovine na popole. Ale vravím vám, ľahšie bude v deň súdny Týru a Sidonu ako vám. A ty Kafarnaum, budeš sa vari až do neba vyvyšovať. Zrútiš sa až do podsvetia. Keby sa v Sodome stali divy, ktoré sa stali v tebe, stála by až do dnes. Ale vravím vám, že ľahšie bude v deň súdny v Sodome ako tebe. Alebo druhý text z Lukáša, z 19. kapitoly, kde máme napísané, že Ježiš plače nad Jeruzalémom. 41. a 43. verš. Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol, o, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju. Ale je to teraz skryté pred tvojimi očami, lebo prídu na teba dní, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom obklúčia, zovru zo všetkých strán. A bratia, viete, niekedy sa pýtam, čo by muselo zaznieť tomuto svetu, nám, ľuďom, aby sme sa spametali. Či už ako jednotlivci, ako spoločnosť, svätí vlády, kráľovstva, krajiny. Bratia, sestri, často si myslíme, že... To, čo bolo povedané, platí len pre určitých ľudí. Možno do určitej situácie. A však dnešné Božie slovo je adresované aj nám. A ja budem čítať ešte možno trošku ďalej a rozdelím to na dve také časti. Prvá časť bude od 14. po 16. verš a potom od 17. po 20. kde máme napísané. Lebo to slovo je veľmi blízko teba. Je v tvojich ústach, je v tvojom srdci, aby si ho plnil. Pozri. Dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. Dnes ti prikazujem milovať Hospodina tvojho Boha, kráčať po jeho cestách a zachovávať jeho príkazy, jeho ustanovenia, jeho právne predpisy. Tak bude žiť, rozmnožovať sa. Hospodin tvoj Boh ťa bude poženávať v krajine, ktorú ideš zabrať. Ale ak sa ti srdce odvráti a nebudeš počúvať, dáš sa zviesť, budeš sa kláňať iným Bohom a budeš im slúžiť, oznamujem vám dnes, že určite zahyniete. Nebudete dlho žiť v krajine, ktorú ideš zabrať po prechode cez Jorda. Nebe sa i zem povolávam dnes za svetkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu, Vyvol si teda život aby si zostal živý, ty i tvoje potomstvo. Miluj hospodina svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridržaj sa ho, lebo od toho závisí tvoj život, dlžka tvojich dní. Tak budeš prebývať v krajine, ktorú hospodin prísahou zásiubil dať tvojim otcom, Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Áno, bratia a sestri, my si sa nejdeme zabrať žiadnu krajinu, ale tá poslušnosť voči Pánu Bohu má platiť neprestajne. Bože slovo nám úplne jasne hovorí, že Boh nám predložil život i smrť, požehnanie i kliatbu a že my si máme, vyvoliť, máme si vyvoliť život, aby sme boli živí my i naše potomstvo, aby sme milovali hospodina svojho Boha, aby sme ho poslúchali, pridržali sa ho. Lebo od toho závisí náš život. A chcem vám... Prečítať a možno tí, ktorí pozeráte aj na stenu, nasvietiť výklad, alebo teda štúdijný preklad profesora Miloša Pavlika, ktorý má veľmi zaujímavý text. Hovorí, predložil som tvojej tvári život aj smrť, požehnanie aj zlorečenie, nech sa môžeš rozhodnúť pre život. Aby si žil ty aj tvoje seme v milovaní hospodina svojho Boha, v poslúchaní na jeho hlas a v lipnutí na ňom, lebo to je tvoj život. Boh nám jednoducho dáva svoje požehnanie. Boh túži, aby sme si vyvolili život. Aby sme lipli, teda boli prilepení, jednoducho závislí, od Neho. A tak moja otázka, sestria a bratia, sme závislí od Pána Boha? Alebo lipneme na veci tohto sveta? Áno, možno nie vždy je to 100% ideálne, ale Pán nás k tomu volá. Pán potom túži, aby sme išli za ním. A dnes nám Boží slovo hovorí, že si môžeme vybrať život alebo smrť. A záleží na každom jednom z nás, čo si vyberieme, lebo Boh nám ten život dal. A to skrze pána Ježiša Krista máme v ňom väčší život. Boh nás povolal do väčnosti. Ale je na nás, čo si vyberieme. Je na nás, či ako to bolo spomínané aj minulé a minulé nedele, že, či naše mená budú zapísané v knihe života alebo budú sa vymazané. Čo si vyberieme? Život alebo smrť? Amen. Skloňme sa k modlitbe. Traj náš Pane, chválime ťa, oslavujeme Tvoje sväté meno za všetko, čo pre nás robíš. Za to, že sa o nás staráža. za to, že nám dávaš všetko potrebné pre náš život. Tie patrí Vďaka a chvála za to, že naozaj ty nám ponúka život, spásu a záchranu a my v ňom, v tomto živote môžeme byť v tvojej prítomnosti. Tak sa tešíme na to, páne, čo máš pre nás pripravené. Možno to, čo je ešte skryté našim očiam, to, čo možno ešte celkom nevidíme, to čo, to, čo je len našej túžbe, aby sme raz, páne, boli aj my pozvaní na tú nekonečnú oslavu tvojho svätého mena v tvojom kráľovstve. Daj, aby aj nám zazneli tie slova. Pak poď požehnaný do domu môjho oca. Pani, tak ťa chceme oslavať a zvelebovať Tvoje sveté meno za, za všetko. A prosíme, aby si aj nám, keď sa máme rozhodnúť. Či už sú to možno nejaké iné otázky, alebo možno aj tá otázka, či si vyvoliť život alebo smrť. Daj, aby sme si vyvolili Teba, život. Pretože Ty potom túžiš, Ty po nás túžiš, až po závisť. Lebo jednoducho túžiš, aby sme za tebou kráčali a pre teba žili na tomto svete. Tak chceme ďakovať a oslavujeme tvoje svete meno za každý jeden deň. Za to, že si k nám blízky, že si nám prítomný a že nám ukazuješ, čo pre nás, páni, ty robíš každý jeden deň. Nech oslavne tvoje sveté meno. Amen. Do našich spoločných modlitieb chceme dnes ešte zahrnúť aj našu spolusestru, sestru Cesnakovú, ktorá ďakuje Pánu Bohu za milosť, jeho opateru pri svojom životnom jubileu od 85 rokov. Skôrme sa teda k modlitbe. Dobroti Bože, ďakujeme ti za život našej spolusestri. Za všetko, čo si jej dával a stále jej dávaš. Za roky, ktorými predlžuješ jej pozemský život. A pritom aj výročí narodenia 85 rokov. Predstupujeme pre Teba, otvárame pre Tebou svoje srdce. Ďakujeme Ti naozaj za všetko, čo po svojom živote doteraz prežila. Za to, kde možno aj v tej skrytosti pôsobí Tvoja láska, dobrotivá vôľa. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že môže aj slúžiť v tomto našom církevnom zbore. Ďakujem Ti za všetko, za to, čo Je dávaš, za silu, múdro, zdravie, lebo len Ty vieš o tom, čo Ona potrebuje. Pomôže aby aj v tomto čase mohla tak sa spoliehať na teba a verila tvojemu sľubu, že ty si s nami až do konca tohto sveta. Pane, daj prosíme, aby aj v tých ďalších dňoch kráčala pri tebe. Aby si aj ona uvedomovala, že keď teba bude mať, drahý pani, tak bude mať všetko. Odovzdávame do tvojich milých rúk prosíme, konaj v jej živote. Amen. Modlíme sa spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedcá meno Tvoje, príjimť kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Klieb náš každodenný daj nám dnes a odpozná viny naše, ako aj my odpúšťame viny vnú svoju. I nás do pokušenia, ale zbav nás zlé. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahí bratia, milé sestry, vypočujte si zborové oznamy. Oznamujem. Pondolok o 17.00 sa stretne k nácviku zborový spevokol. V stredu od 18.00 pozývame na pohybové aktivity do telocvične Základná škola Radvanska. Vo švrtok o 17.00 Pozývame na bevlickú hodinu na Faru. Piatok od 15.00 bude prebiehať vyučovanie našich konfirmandov, od 15.30 bude stretnutie dorastu a potom od 18.00 budú prebiehať stretnutie rodín, mládeže, deti a dorastu. Srdečne vás pozývame. V od 8.15 prebiehajú modlitby za služby v cirkevnom zbore, od 9.00 pozývame na služby Božie sem do chrámu a zároveň deti na detskú besiedku a spolu s bratom dozorcom, tak ako zvyčajne, tak aj dnes vám prajeme, aby vás pán viedol, žehnal svojou milosťou a naplňal svojim pokojom každý jeden deň pri všetkom, čo konáte, pri všetkom, čo možno príde do vášho života v následujúce dni. Nech je pán Boh so všetkými vami. A to je s všetko. Všetko postante, príjmite poženanie. Pokoj Boží, láska Kristova, dara účasneň sú Ducha svätého. Nech sú a zostá so všetkým vami až na veky veku. Amen. Kristus trpel za nás a dal nám príklad. Bohu nášmu, poďakujúc modlíme sa. Všemohú ty Bože oče náš nebežský, blahoslavení sú všetci, ktorí tvoje slovo počúvajú a zachovávajú. Tebe pozdvihujeme oči, aby si vypočul naše prozby a pokorné želánia. Lebo vo svetle tvojho slova poznávame svoje hriechy a desíme sa ich následkou. Ty nás poznáš lepšie ako my sami, Vieš, že podliehame slabostiam a neprávostiam, bez Tvojej pomoci by sme zahynuli, tvoja vôľa však neznáša nejaké zlo. Preto prosíme veď nás cestou pravdy, spravodlivosti a svetosti, chráň nás pred bludom a neresťou a zachovaj nás v istote vieria nádeje teraz i po všetkých dní. Páne Boh, užehnaj a ochraňuj vás. Páne Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Páne Boh, obrát k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. a sestri, aj touto piesňou sme ďakovali Pánu Bohu za milosť, za život, za to, že On je pri nás a stojí pri nás každý jeden deň. A síce tá liturgická časť prichádza k svojmu záveru, ale chceme vás pozvať spolu s kapelou Obed Edom, aby sme chválili Pána Boha, naozaj ďakovali mu za jeho milosť a požehnanie. Preto, ak máte tú túžbu a máte čas, tak budeme veľmi radi, keď zostanete ešte tu v kostole a budeme môcť pri chváliť a oslávať Pána Boha aj s našou kapelou obetetom. Nech je Pán Boh s nám.